A Ràdio Palafroginy us proposem l'hora del peix fregit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 a les 10 del matí fins a les 11 en directe, l'hora del peix fregit, amb Rubén Herràs. passen 7 minuts de les 10 del matí d'aquest primer dilluns del mes de novembre dilluns 4 i a l'hora del peix fregit conversarem amb el doctor José Manuel Marqueta al voltant de la desena edició del cinema ètic que organitza el Comitè d'Ètica dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà Amb ell i la previsió meteorològica tancarem la primera part informativa del programa d'altra banda, a la segona part, un dilluns més, ons tindrem la presència d'En Narcís Mir, que ens recomanarà doncs una nova sèrie i tancarem avui l'hora del peix fregit amb una càpsula de medi ambient i és que la ruta Palomeque, la Cap d'Ària de l'Ajuntament de Palafrugell en matèria de Medi Ambient ens parlarà de les vespas asiàtiques i doncs de la problemàtica per, per a l'ecosistema i també què cal fer en cas de detectar-ne un niu. Veieu, com veieu, doncs molts protagonistes els que passaran per aquesta primera part i també per tot el programa de l'Hora del Peix Fregit. Així que, comencem! I en aquest dilluns eh, que estarem doncs, eh... Aquest calendari, no?, que ja queden dos pàgines només, doncs eh, m'acompanya avui en Rafel Corbí. Bon dia, Rafel. Molt bon dia, Gràcies per eh, estar amb nosaltres avui doncs, acompanyar-nos en aquesta primera part eh, com ha anat aquest cap de setmana llarg no sé si aquesta setmana costa més perquè portem unes quantes setmanes que si no és una cosa una altra i Sí, però ja ja aviat és el pont del 6 de... No, calla, que és un divendres també el 6 de desembre, és sí. <ríe> Des aquí d'un mes eh? encara, encara queda, encara queda eh? queden molt, molts de dies, per tant ara aquest novembre veiem com, sis es fa llarg o no Veig una mica constipat Una mica? Porto dues setmanes aquí que em cau la candela Però, però, això, bueno, és la, però això és l'energia de la primera que no, no? no, sí, t'ha agafat, agafat tard no, no, no sé un dia d'aquests dies ha demanar en Narcís com ho fa per veure tantes sèries això m'agradaria a sí, mi saber sí, també, perquè, sí. escolta, en veu moltes eh? està aquí tot el matí tot el migdia i després té també doncs, la seva vida familiar i a més a més, doncs, mira sèries que ens recomana cada setmana efectivament molt bé, doncs comencem el programa d'aquest dilluns, les 10 i 10, i ho fem parlant de Santa Cristina d'Aro, perquè tenen una zona que és molt bonica, Mercè, i ho recomano que visiteu, que es duu les Bernades i que la volen preservar. El grup de natura externa vol aprofitar la tramitació del nou pla d'ordenació urbanística municipal de Santa Cristina d'Aro, enmig del debat per la definició del pla director urbanístic de sols no urbanitzables al litoral de la Costa Brava per preservar un corredor verd amb boscos de ribera al sector de Bernades, en paral·lel al mar marge de llevant de la C31 entre les sortides de Sant Feliu de Guíxols nord i sud de l'autovia. Es tracta d'uns terrenys en part qualificats com a industrials però inundables segons els plànols de l'Agència Catalana de l'Aigua i s'obratllen els valors de la flora i fauna que tenen cabuda en els espais humits com a atractiu turístic i per valorar una zona oblidada durant dècades. Del disseny de la proposta del grup ecologista se n'ha encarregat Toni Estruvel que ha destacat que es tracta d'unes esbòs molt obert perquè pugui trobar encaix dins del futur planejament. Entre les línies mestres, però, aposta per concentrar la dificil·libilitat de la futura zona industrial en l'àmbit del Molí d'Enterrers, a l'altra banda de la carretera C65 d'accés a Sant Feliu, i a l'entorn de l'eix viari. Des del govern local, el regidor de Medi Ambient, David Sagarra, veu de bon ull la proposta, però la condiciona a l'aprovació del nou planejament. Malgrat això, ha avançat en el punt avui que L'equip redactor desenconsella construccions en l'elevat percentatge del sector que es troba en zona inundable. Especialment assenyala les zones que són susceptibles d'inundacions més freqüents en períodes de retorn de 10 anys. El traçat de l'autovia, que discorre elevada sobre un talús per protegir la infraestructura de les crescudes del riu d'Aura, fa l'hora de barrera per al desguarç dels torrents i rieres que baixen del Mas Trempat i el bosc de Can Provençal. Haurem d'estar atents, aviam quina és aquesta evolució que segueix aquesta... Aquesta, aquesta proposta. I és que, doncs, com deiem, fa una dècada s'hi preveien solucions com ara elevar el nivell de la superfície del terreny amb el dipòsit de terres o inversions notables per al drenatge i bombament d'aigües pluvials o fluvials. En cas de crescuda, però ara s'agarra augura que en espera del repartiment final de l'edificabilitat, una franja important de l'espai humit es podria mantenir segons com avanci el POM, la negociació amb els propietaris i el parer d'urbanisme de la Generalitat. Seguim amb les informacions i és el dia dels difunts ha estat ara, recordem-ho un d'aquests dies, el darrer mes d'octubre i celebració de tots els anys després el dia 1 i el dia diós i, vamos, que ens n'hem recordat els cementiris és aquells dies que s'omplen a base de bé, recordant els nostres difunts i Palafrugell ho ha fet també, els més il·lustres del nostre municipi. Doncs com, com és habitual eh? cada any, el primer dia de novembre i dia de tots sants, doncs Palafrugell va recordar els seus difunts més il·lustres així doncs es van realitzar ofrenes florals i institucionals en record de personatges il·lustres del municipi. Al cementiri municipal es van col·locar uns centres florals a les tombes dels fills predilectes Josep Torres i Joan Ama i Joan Miquel Abellí. A més de fer-ho també a la del fill adoptiu Modés Cuixart. D'altra banda, al cementiri de Llofriu Llufriu, l es va fer a la tomba de Josep Pla i és que l'escriptor és, a més a més, hem de recordar, fill predilecte de la nostra vila. Per la seva banda, a la plaça de la Pau es van dipositar flors al monòlit que recorda els combatents de la Guerra Civil Espanyola i els deportats als camps de concentració. Paral·lelament, es va comemorar la Jornada de Tots Sants acompanyada de música sacra al cementiri municipal. Per tant, els familiars que van visitar els nínxols dels seus difunts enterrats al cementiri de Palafrugell van trobar un duet musical que va oferir diverses peces clàssiques en directe i és aquesta una proposta que es fa des de ja fa Sis anys i les interpretacions dels músics de corda van ambientar la visita dels assistents des de dos quarts de nou del matí fins a la una del migdia. Per tots aquells que us agrada el producte tret en del mar, el peix i altres, doncs teniu les terceres jornades del calamar de potera amb suggeriments a la carta on es fa xorra. En aquesta ocasió, eh, els, quatre partici... els quatre restaurants que hi participen, eh, primer de tot us expliquem que han optat per servir al mateix format el plat suggerit. La presentació es va fer aquest passat eh, cap de setmana al restaurant Sol Blanc de Pals i les jornades també hi prendran per la calèndula de Regencos i i l'Ibicus de Pals. Per tant, doncs, aquestes, quarta... aquestes terceres jornades de... De... del calamar de Putera doncs, que tenen lloc a la localitat de Pals. Està previst que durin fins al 17 de novembre, però es podrien allargar uns dies en funció de la disponibilitat del producte. És possible que allarguin alguns dies la jornada si el producte ho permet i el temps també acompanya, explicava així Jordi Ribes xef del restaurant Sol Blanc, l'inici de les jornades recordem, es va haver d'ajornar una setmana a causa del mal temps que va provocar la no disponibilitat del calamar de potera Entre els plats que es podran degustar hi ha el calamar de potera a la brasa, mar i muntanya de calamars farcits d'ànec confitat i verduretes amb crema d'alls escalibats, saltejat de bolets i potes de calamar amb romesco negre o calamar farcit amb papada, bolets i verduretes de temporada. Tots els restaurants ofereixen un arròs de pals en què el calamar de potera és protagonista del plat. Aquestes són la segona activitat del calendari de tardor hivern que organitzen els restaurants de carmany gastronòmic. La temporada, recordem, es va iniciar amb les jornades dedicades al fetge gras i quan acabin les del calamar de potera i ha revistes les de l'angula de l'Alter i del rec del Molí de Pals i les de la Tòfona. Per tant, doncs, com veieu, Uh, molta varietat a la localitat de Pals i ara doncs fins a mitjans de novembre o poder una miqueta més ja ja ho explicarem en tot cas doncs aquestes terceres jornades del calamar de putera, no sé Rafel si algun d'aquests plats, malgrat que tu no ets gaire de, de peix però el calamar ja, no, no el consideren tant de peix, no? gaire no, gens no, no és mandonguilles amb sèpia, tampoc t'avindrien bé no? tampoc, Re? tampoc. res Re. Re. és complicat, eh, Rafel del que surti de mar, jo tot de confessar que només les sirenes, i no he tingut la sort de trobar-ne cap, o sigui que vaig mentxo dut. Bueno, ni hi ha moltes eh uh... ta cujelades. sirenes no? no, al parc de bombers, pues trobar una sirena, és l'única con chaletat. Però bueno, les sirenes són que es venen altres, van bueno, fent un, un anunci gratuït, no? Sí, Bé, i... Ui, ja està, ja està pujant, ja, està. ja el Jo sento l'escala. <ríe> Seguim amb les informacions i ara mateix tornem a Palafrugell, anem fent un, una mica voltes per, per al nostre comarca i després retornem a casa perquè el cap que de Palafrugell, que quedava petit ja ho vam dir-ho quan es va posar allà mateix hi havia un restaurant al costat que ara no hi és no sé si s'amplia per aquella zona o per on es pot ampliar, a, veure, bueno, què, fa, a pa... què, fa, què faran? Anem a pams, eh, anem a pams. de moment, eh, el passat dimarts eh, expliquem que durant la celebració del ple de l'Ajuntament de Palafrugell es va aprovar per unanimitat la modificació puntual número 8 del pom del municipi per a l'ordenació dels terrenys dels carrers Àngel Guimará, Sant Ramon i Passeig Migdia com contemplant la dotació d'un equipament comunitari públic per a l'ampliació del CAP de Palafrugell. Jaume Palair, regidor d'Urbanisme, passava dijous passat per aquesta sintonia per explicar els detalls de com s'havia arribat fins aquí. D'una banda, primer, Palair recordava que aquesta acció és fruit d'una necessitat que té el servei. Així, doncs, el primer que van fer doncs, és buscar altres fórmules com construir un segon CAP o edificar una nova planta a l'actual edifici. Aquestes propostes, però, no van satisfer el Departament de salut que apostava per ampliar l'actual edifici a través de la compra d'uns terrenys annexos. Aquest espai però pertany a un particular que veient. La necessitat de l'ajuntament es va voler aprofitar inflant molt el preu, un sobrepeu que el consistori no vol assumir per abusiu, com ens explicava Jaume en Pelei. Probablement sap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 doncs eh, no hi ha maneres de posar-se d'acord. Uh -huh. Llavors, l'única manera que en els serveis tècnics se'ls acudeix, que és un instrument que els ajuntaments tenen per poder, per poder desencallar aquests temes, és de canviar la seva qualificació urbanística. Eh, I és el que vàrem aprovar en aquest, ple, en aquest ple últim. Canviem la qualificació urbanística i allà on era un terreny residencial passarà a ser un terreny d'equipament sanitari. Doncs fent aquesta modificació, l'Ajuntament ha volgut doncs que sigui un tercer el que posi el preu que ha de tenir aquest terreny. Així, si consistori i propietari no arriben a cap acord sobre el preu de compra-venda un fet doncs, que Jaume Palai donava pràcticament per descartat, aquest el posarà al jurat d'expropiació. La valoració que en faci aquest jurat serà la que haurà d'assumir l'Ajuntament i caurà haurà d'acatar, en aquest cas, el propietari. Tot aquest procés, però, no serà pas curt, ja que el propietari, en aquest cas, podria interposar recursos. A més, quan els terrenys siguin públics, serà el torn del departament que podrà començar a ampliar el CAP. Així doncs, aquestes obres no seran competències del consistori, per tant, no es pot saber en quins terminis salut començaria a tirar endavant aquest projecte. No obstant això... Cal remarcar que aquesta aprovació unànima doncs, que es va fer la setmana passada és una pasta molt important per a l'ampliació del servei d'ambulatori del CAP de Palafrugell, una, un fet doncs, que és palès, que és necessari ja des de fa temps, com tu deies, Rafael, poder, des de que es va construir ja es va veure que poder quedaria petit de seguida. Ja es deia, no? Aquí penso que menys que no tirem cap amunt, però cada vegada és més pràctic doncs, tirar cap als costats i en aquest cas es pot ampliar. Però sempre els, els llocs de Palafrugell que s'han fet en, solen quedar molt encasellats amb un lloc determinat, difícil després de, de que creixin, com a piscina, com a el teatre, etc etc. Però bé, és el que tenim. Bé, bueno, estàs atent, ah. doncs eh, atents. Seguirem atents a veure què passa aquí entre aquest jurat d'expropiació i ben quin preu acaba posant. Vinga, doncs. Seguim amb la propera informació esportiva, en aquest cas del Pla de Formació per a Entitats Esportives que ens aporta el Consell Comarcal a tota la comarca, oi? El Consell Comarcal sí, lidera el Pla de Formació Comarcal per a entitats esportives del Baix Empordà, un projecte que té com a objectiu dotar d'eines les entitats esportives de la comarca i, a més a més, ajudar-les a millorar la gestió del dia a dia amb coneixement i garanties. En el pla, que té el suport de la Diputació de Girona, hi participen nou ajuntaments de la comarca, que són els de Bagú, la Bisbal d'Empordà, Castell, Platja d'Aro, Palamós, Pals, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Torrella de Montgrí i també la nostra localitat, Palafrugell. La proposta s'adreça principalment a entitats que organitzen activitats esportives, com poden ser clubs, ampes, centres escolars o entitats de lleure, amb la finalitat, com dèiem, de dotar-les d'eines econòmiques. El pla que s'inicia avui consta de 14 sessions repartides entre els mesos de novembre a juny, en les quals es tractaran temes i àmbits molt diferents. Hi ha sessions sobre 6 àmbits d'actuació, estratègic, com exercici de directiu, jurídic i administratiu, règim intern i registre, responsabilitats de les juntes directives, relacions amb l'administració, llei de professions de l'esport i noves tecnologies, econòmic, finances i obligacions fiscals i comptables, laborals voluntariat i personal contractat, entre d'altres. Aquestes 14 sessions que es faran íntegrament a la nostra vila, en aquest cas al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell, el Núria Ribas i Mascarós, doncs aquestes 14 sessions que es faran aquí i doncs, que són una, una bona iniciativa, en aquest cas, que ha pres el Consell Comarcal del Baix Empordà. Em moc, em Seguim a Palafrugell perquè ja des de la legislatura passada que moltes vegades que, que convidem aquí els nostres estudis en Lluís Enros, en el regidor d'Obra Pública de l'Ajuntament de Palafrugell, n'hem parlat al llarg i estès de l'antiga Escola d'Arts i Oficis de, de Palafrugell, del carrer de la Tarongeta, en lloc també del Museu del Suro i de Formació Professional, i que s'hi de fer unes obres que s'estan fent, com també sí. van a publicar el nostre Instagram, però que això, no sé, jo suposo que ja no sé si les veuré jo. Sí, és això típic no? us posarem una miqueta en context us situarem no? una miqueta, perquè és un tema tan llarg que ja no sabem ni per on anem no? us expliquem. fa un any que aquestes obres haurien d'haver acabat però encara doncs, semblen lluny de finalitzar uh, us expliquem que a principis del 2017 l'Ajuntament de Palafrugell hi actua, l'associació d'usuaris i amics de les aules de teatre i cinema de Palafrugell us fil a l'agulla per reconvertir l'antiga escola d'arts i oficis en un nou espai municipal d'arts escèniques pràcticament tres anys després, però què passa amb l'antic Museu del Suro? Doncs, si fem una mirada enrere, s'ha d'explicar que la renúncia de les dues primeres empreses del procés d'adjudicació va fer ja endarrerir l'inici de les obres. Finalment, la tercera constructora, Comsa, finals del juny del 2018, van començar la reforma integral de l'espai. Aquestes obres formaven part de les IFS, inversions financerament sostenibles, així les reformes havien de finalitzar abans que acabés el passat 2018. Un fet que Lluís Arrós, ja en el darrer trimestre de l'any passat, ja explicava en aquesta sintonia que no seria ben bé així. Malgrat això, un any després, la fi de la reforma encara sembla llunyana i en aquest sentit el regidor d'obra l'Obre Pública mostrava a Ràdio Palafrugell el seu descontent, eh, el seu i el del govern per la situació actual. Sí, dir que contents no estem, no es porta el ritme que, que s'havia demanat ja des del principi, eh, hem parlat diferents vegades amb aquesta empresa mm. i estem en vies d'intentar solucionar d'una vegada per totes que això arribi al final quan abans millor. Barrós. Aquest ritme lent de la constructora s'explica segurament per un tema econòmic. No obstant això, Lluís Ross també es mostrava contundent, remarcant que en cap cas des del consistori permetrien que se rebaixessin les qualitats dels materials per tal, doncs, de, de poder accelerar aquesta obra. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de Palafrugell es va programar una reunió amb el gerent de l'empresa per demanar-ne explicacions. Ross, a més a més, recordava que el fet que les obres es vagin endarrerint no només perjudica a l'Ajuntament, sinó també a l'empresa constructora que explicava que acabaria perdent diners inicialment es va explicar que les obres tindrien un cost de gairebé 900.000 euros la reforma inclou la rehabilitació de l'edifici, restauració d'elements interiors i exteriors i la divisió de l'espai per ferir les sales de l'espai d'arts escèniques a més a més també es contempla la possibilitat que altres entitats de, de la vila doncs, puguin anar per allà, no? que fagin ús d'aquestes instal·lacions i que fins i tot alguna de les àrees de l'Ajuntament poder una de les més importants doncs, també eh, canviï de lloc i em vagi cap a, cap, a, cap allà. Nosaltres, sí. No, ah. no, no. No. Bueno, no, no, no, a mi no m'ha no, no arribat això. Bueno, bueno, això de ritme lent t'ha quedat molt bé. Eh? Rima... Això no és ritme lent. Això ja és... Bueno. Vaig vaig anar digui, digui. cap allà no? per fer la foto, per penjar-la a la web, un eh. parell de fotos que, que les podeu veure, i bueno, vaig veure una persona treballant-hi. quasi si només hi destinen una persona, potser vaig enganxar que era l'hora d'esmorzar o a algun altre lloc, eh? Ai, un altre, un altre moment que només hi ve una persona. Però, la veritat, clar, feia una mica de mal efecte, no? Només una persona treballant en un espai tan gran. Sí, perquè habitualment hi ha una persona treballant i quatre mirant. No tenen els quatre clar. que miren? <ríe> Va. Vinga, va, posem final a l'agulla, que ja són gairebé dos quarts d'onze en directe. Recordeu que aquest programa també el podeu escoltar en repetició de 9 a 10 del vespre, aquest dilluns, per tant no us estrenyeu l'hora, no és pas que us hagiu despistat. De, Proseguint, i, i anem acabant, perquè tenim la desena edició de cinema ètic del Comitè d'Ètica dels Serveis de Salut, integrats a Vaja Empordar, una notícia que fa referència aquesta tarda, per tant, si ens escolteu el vespre, ja ha passat. Eh? Sí, ja ha passat, mm -hmm. però definitivament també, escoltant aquesta entrevista, també us podeu sabentrar de, de què més o menys s'ha parlat, no? mm -hmm. uh, quan faltin ben bé Minuts. Per les 3 de la tarda començarà aquesta edició d'enguany centrada en la diversitat de gènere. l'hora del peix fregit en parlem a continuació amb el ginecòleg i director de la unitat d'infància i dona dels, del CIBE, José Manuel Marqueta. Saludem, doncs, ara que queden pocs minuts per a dos quarts d'onze, el doctor Marqueta, Bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs, gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos una miqueta més doncs, en què posareu el focus en aquesta desena edició. Doncs, pues, mireu, eh, la, la intenció és... Eh, van començar eh, en una reunió de comitè d'ètica, quan planifiquem de que, qual serà el tema de la, de la propera jornada de cinema ètic... Eh, jo, com a responsable del servei de ginecologia, ja havia fet alguna sessió de formació de l'equip parlant de diversitat de gènere, de transexualitat i tot això, i això havia arribat a, a l'oïda de persones de, de l'entitat. Com a la qual, el dia que vam fer la pluja d'idees de quin podria ser el tema del, del, de l'any, uh -huh. eh, alguna persona va dir i per què no tractem el tema de la transexualitat? Em va semblar bona idea, van començar a parlar i jo les vaig fer arribar al final a que no tractaríem solo la transexualitat, que pot ser avui en dia lo, lo més evident, sinó eh, el tema és la diversitat de gènere, o sigui que a la societat no, més, no només hi ha homes, dones i ara trans, sinó hi la bisexualitat, la intersexualitat i... La sexualitat i els gèneres no binaris. Tot això és poc conegut per a, per a la gent i d'això és del que volem parlar. Uh -huh. Eh, més enllà, a més de, de poder ser poc conegut, quan es coneix alguna cosa tampoc s'acaba de conèixer el tot bé per tant també anirà bé, no?, per, per diferenciar moltes vegades eh, ben bé doncs, eh, entre eh, això què, és, què vol dir transexual, què vol dir transgènere, què vol dir intersexual, per tant són, són aspectes són conceptes que moltes vegades la societat encena a parlar però encara no acabem de tenir el tot clar perquè són, doncs a vegades conceptes força eh, nous eh, que s'han incorporat recentment i per tant encara hi ha molts de dubtes, també servirà per això, no, aquesta jornada? Sí, jo, jo, jo quan explico el, el, la idea és eh, fa dues generacions pràcticament el divorci no existia, ja existeix. Uh -huh. Fa una generació l'avortament pràcticament no existia, ara existeix. Ara hi una altra realitat que està aflorant que és la diversitat de gènere i que costa que aflori i només va aflorant el més evident, pot ser el més numerós, no? Avui en dia el tema de ser gay o lesbiana està ja molt acceptat, però ara queden les altres variants de gènere que són, com tu dius, més desconegudes i que són les que tenim que con... entendre perquè són persones que vindran, a més, com agents sanitaris, vendran a veure'ns i tenim que entendre qual és Su gènere i mm -hmm. què volen o què poden precisar. Doncs uh, aquesta cinemètica, aquesta desena edició que generarà entorn aquesta diversitat de gènere de gènere i del que se sap i del que no se sap. I per aquest motius doncs, també heu programat doncs, diverses um, activitats no?, per aquest dilluns. Sí el que hem fet és primer la, la, lo normal d'aquestes sessions se en primer posarem un curt un cortometratge, un documental, Eh, que aborda el tema eh, perquè la gent ja tingui un primer impacte de què estem parlant que parla precisament d'això de, de diversitat de gènere és un programa de, és un capítol de la sèrie de cròniques de, de la televisió espanyola mm -hmm. que parla d'això i després la idea és una taula redona amb experts però no volem que la gent o sigui, les persones de la taula redona parlen i parlen sinó Fagin una petita introducció i després el que volem és participació. Que la gent que vingui a la jornada pregunti, faci comentaris, eh, demani coses per a que els professionals puguin respondre a les inquietuds, a les ignoràncies i a tot això. I a més a més, entre el públic tindrem persones amb diversitat de gènere que en un moment donat ens contaran la seva experiència. Mhm. Uh -huh. Doncs eh, està molt bé aquesta, volem doncs, incentivar la participació de, la, de les persones assistents perquè doncs, eh, a vegades en aquest tipus d'esdeveniments moltes vegades eh, doncs, la paraula queda en boca dels professionals i la gent que és com a oient no, no pot participar en aquest any. En aquest cas vosaltres sí que busqueu això, eh, aquesta participació. No és una sessió de formació, és un debat col·loqui en el que els membres de la Mesa són... A la mesa estarà la, la Rosa Almiral, que és una ginecòloga, que és la que ella fa ja 30 anys va crear la primera unitat trans de Catalunya, eh, a Barcelona, el, el servei, la unitat de trànsit, i és una referent a nivell no solo estatal, sinó a nivell europeu i mundial tindrem a la Núria Tarribas, presidenta de la Fundació Grifols. i després vendran membres, la directora, la secretària i algun membre més, de Crisalis. Crisalis és l'associació de famílies amb, amb trans. O sigui, són l'associació que acull aquells nens i nenes que de petits es donen compte de que la seu eh, identitat de gènere no és la correcta i volen fer el trànsit. Entonces, les fan un acompanyament emocional, psicològic i després, quan arriba el moment, les fan l'acompanyament hormonal que necessiten. I també vindran membres d'aquesta associació per explicar-nos la seva realitat. Uh -huh. Doncs, com veieu, moltes mirades, eh, també, doncs, eh, mirades pioneres, en aquest cas, com ens eh, ha explicat el doctor Marqueta, amb la Rosa a, a, el mirall amb aquesta, doncs, eh, impulsora d'aquest servei de trànsit, doncs, que, que, que, al final, doncs, en el seu moment, doncs, va ser molt trencador pel fet doncs, que posava la mirada en un fet doncs, que del qual no se'n parlava. Aquest ha estat un dels problemes, no? Que no existia, hem sigut molt a parlar-ne. No existia. Uh -huh. I, per, per aquest sentit... Eh, sempre quan apareixen aquestes noves nomenclatures o coneixem o se'n comencen a parlar, aquest és el moment clau que se'n parlin i que cada vegada se'n parlin doncs, a un públic més ampli també eh, doncs, ja des de ben petits perquè la gent també ho conec, els nens i nenes també ho coneguin això i ho vegin com estrany després Penseu que primer eran gays y lesbianes luego gays y lesbianas y transsexuals en el acrónim LGTBI -hmm. cada cert anys se feia i una lletra més no? que és, en realitat és hi ha moltes diversitats de gèneres i totes han, estar, han de ser conegudes i totes han, han d'estar representades i eh, això doncs es farà a través d'aquesta d'aquest edició, el cinema ètic um, doctor Marqueta explica'ns també una miqueta com ho pot fer la gent per, per assistir, com, què, què ha de fer doncs, per venir en, aquesta, en aquest acte l'assistència és llibre, eh? pot venir el que vulgui, l'únic és que tenim una sala d'actes que té un aforament limitat i més de 100-120 persones no ens caben. Hi han dues maneres. És o bé trucant al número de telèfon 972-60-92-19, que és la secretaria de direcció, o bé a través del correu electrònic que és CEA, Comitè d'Ètica Assistencial, arroba cbeamdugaseses.cat uh -huh. i això com dir que volen venir no hi ha cap problema. Uh -huh. Perfecte, doncs aquest acte començarà a un quart, quan falti un quart per a les 3 de, de la tarda amb sí, aquesta sí. benvinguda i presentació que, que faràs tu mateix sí. i doncs, continuarà fins a quarts de 6 amb la sí. Cluenda, en aquest cas amb la presidenta del Comitè d'Ètica Assistencial dels Servei sí. de Salut Integrat Bajampordal la, sí. la Carme Sabrià. Si doncs... sí, la idea és fer fer-ho aviat eh, perquè la gent després, perquè pugui venir gent, primer que surta de treballar i després que hagi d'anar a buscar els nens o alguna cosa, adaptar-nos a un horari que permeti a, to a, a, a tothom que vulgui venir pues, que es pugui adaptar. Doncs eh, nosaltres intentem aportar el nostre granet de sorra fent difusió d'aquesta doncs, desena edició i animem doncs, a tota la gent que ens estigui escoltant a assistir-hi perquè creiem que és un tema molt important del qual encara doncs, no coneixem prou prou coses i per tant doncs, sempre va bé informar-se'n al, al costat i, i a més a més amb professionals i també doncs, amb, aquesta, amb aquest dinamisme no?, que busqueu també que no sigui només això, xerrades puntuals sinó que hi hagi una miqueta d'audiovisual, la taula rodona el debat, eh, busqueu que sigui també amè per la gent que, que, que us visita Us pues, agraeixo molt la, la vostra col·laboració que ens permeteu per la difusió i, òbviament, esteu tots convidats. Doncs, doctor Marqueta, moltes gràcies i esperem doncs, que aquesta desena edició, com han estat les altres, doncs, també sigui un èxit. A vosaltres, encantat. Bon dia. I després d'aquesta entrevista amb el doctor Marqueta doncs, tancarem aquesta primera part de l'hora del peix fregit posant-nos en contacte amb l'Observatori de l'Estartit per doncs, amb en Josep Pasqual saber quin temps ens esperarà per aquests primers dies d'aquesta setmana, la primera del mes de novembre. Saludem ja en Josep Pasqual, bon dia. Hola, bon dia. Doncs gràcies per atendre la trucada de ràdio Palafrugell una vegada més. I com dèiem, comencem aquest mes de novembre i què ens espera per aquesta primera setmana? Sí, doncs en principi aquest mes d'octubre ha estat, a part del temporal que parem tenir i les pluges d'aquells dies, ha estat relativament tranquil, vull dir, no han tingut moltes tramuntanes ni molt, diguéssim, de, de, de trenou meteorològic, uh -huh. a part d'aquell temporal. Doncs ara la situació ha canviat i les baixes pressions circulen pel nord de l'Atlàntic que tampoc és una cosa molt estranya eh, i en aquí ens arriben en situació de ponent aquests vents aquí a l'Empordà doncs estem una mica rasterats d'aquests vents terrers, tot i que quan són molt forts bé arriben eh, però no toquen tant per exemple com a les costes de Tarragona o com eh, al nord del Pirineu diguéssim, uh -huh. per tant aquesta és la situació que tindrem en dies propers aquests fronts atlàntics que vindran molt de pressa, eh, ja arriben força aixuts, per tant, esperem poca precipitació, tot i que eh, alguns dies podran caure alguns plogims, tal com va passar ahir, per exemple. I, eh, doncs, aquesta situació que, que s'allargarà bàsicament tota la setmana, amb aquests vents, doncs, estones terres, estones de component marítima, en fi, mm -hmm. eh, una situació diguéssim, relativament tranquil·la. Eh, el que notarem però serà aquesta baixada progressiva de les temperatures perquè aquests fronts aquests vents atlàctics arrenquen de, de l'Atlàntic Nord i ens arriben doncs, cada vegada una mica més freds, per tant al llarg de la setmana serà el que notarem més doncs, aquests, eh, aquestes temperatures cada cop una mica més baixes res anormal per aquestes dates i aquest cel molt canviant i possibilitat d'algun ploix feble, en general vents fluixos i, eh, doncs, eh, eh amb situació doncs relativament tranquila. No uh -huh. alguna ratxa sí que pot ser forta de manera ocasional. Molt bé, doncs com veieu sembla que ja podem començar a abrigar-nos una miqueta més eh, que de moment doncs, no, no ho hem hagut de fer aquesta setmana doncs, sembla que això serà el principal canvi que notarem respecte d'altres uh, setmanes que doncs, encara teníem temperatures força agradables. Josep, moltes gràcies i ens retornem d'hivern. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bon dia. I amb la conversa amb Josep Pasqual i amb aquesta previsió meteorològica que ens espera per aquesta primera setmana del mes de novembre, doncs hem arribat al final d'aquesta primera part de l'hora del peix fregit d'avui dilluns 4 de novembre. Nosaltres us recordem que a la tornada tenim la secció de sèries amb el Narcís Mir i avui doncs parlem de vespes asiàtiques amb la cap d'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell, la Ru Palomemekki. Per tant donc, dues càpsules d'allò més interessants, no marxeu gaire lluny que tornem de seguida. La Cafeteria de la Arrels d'Empordà comunica als seus clients i amics que està oberta matí i tarda. Cafeteria de la Part Hotel Arrels d'Empordà, davant de l'estació d'autobusos de Palafrugell.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 I després d'aquesta pausa publicitària tornem ho a l'hora del peix fregit i ho fem, com és habitual, els dilluns doncs, amb la secció de sèries que ens porta en Narcís Mir. Bon dia. Hola, molt bon dilluns. Com estem, Narcís? Uh, Bé, bueno, començar la setmana no? i <ríe> tenim en perspectiva l'arribada de l'1 de novembre que serà un moment important pel llançament d'una nova plataforma que parlàvem la setmana passada i uh -huh. I l'1 de novembre doncs, ja tindrem la plataforma d'Apple doncs, que, que arriba amb força. Si us recordeu, la mèrdua passada parlar de la Guerra dels Mons i al final doncs, en Narcís ens va comentar que aquesta setmana parlaríem d'Apple TV i d'aquesta nova plataforma, no? que, com deies tu ara, s'estrena o es podrà adquirir el paquet no? d'aquesta nova sèrie, d'aquesta nova plataforma a partir de l'1 de novembre. A partir de l'1 de novembre i per un preu de 4,99 que és un bon moment és un... per arrencar un bon preu de llançament recordem que la setmana passada mateix HBO anunciava que, que augmentava la quota i que a més a més doncs, uh, també eh, disminuïa el temps de, aquell mes de, de prova que tens uh, també el disminuïen per tant els preus van fluctuant i també suposo que depèn de, com amb tot, amb l'oferta i la demanda uh -huh. Doncs uh, amb aquest preu de llançament, 4,99 jo ja ho deia la setmana passada eh? bé, podria semblar en petites quantitats però o si, sigui, avui ostres, Apple TV va uh, Netflix, no, o sigui, clar, cada, que veig que sigui aquesta sèrie cop el, el panorama és més, més complex uh -huh. I, i cada cop doncs la manera de fer uh, també fa que, que, que es treballi diferent i que que suposo que també servirà doncs, una mica a nivell creatiu per, de cara als usuaris per, per millorar. No? Uh -huh. Perquè en el, que, el que estem veient és, és, és dos tipus de treball. No? Un més, podríem dir, creatiu, no? que donen llibertat als guionistes i etc doncs, per portar-ho a la plataforma i després veure com funciona, però sense aquella pressió de la necessitat de, de moltes visualitzacions. I l'altre, doncs, el, el, el fitxatge de, de grans noms, no? Sempre va associat a, a, a doncs, tenir un bon director, uns bons uh, protagonistes, que és el que està fent uh, les altres plataformes com HBO o com, o com Netflix. No? Mm -hmm. Per tant, això també ens donarà doncs, més, més oportunitats i més, i més oferta per, per, per veure. I... Què portarà a Apple TV? Què, què, què podem saber? Què, no sé si també va per aquí, de moment, amb grans noms, amb alguna sèrie doncs, que diguis eh, que té algun protagonista que, com a paper principal o algun eh, detector no, darrere que també eh, tiri del carro. En aquest sentit, què, què ens pot avançar? Mira, el que, que ha transcendit és que suposo que volen donar un, un, un pas més i el que han anunciat no només és que serà una plataforma de streaming per veure sèries televisives sí. sinó que també tenen la intenció de, de portar programes no? i veure com, com funcionen el, el primer nom que van que, que van llançar va ser el de Fra Winfrey doncs que, que l'han fitxat per desenvolupar programes originals per Apple uh -huh. per tant, eh, això ja és una, un, un pas més i d'altra banda, a diferència d'alguna altra plataforma que havien parlat aquí que, que havia anat sonant i que havia anat desenvolupant alguna sèrie era que a, amb Contagotes tenien a, una sèrie allò estrella, no?, per, per sí. començar a vendre però que després els, la, la resta de, de sèries que venien a darrere, doncs, bueno, quedava una mica difuminat o, o no s'acabava d'explicar sí, aquí sí que ja han engegat tot un, tot un ventall de, de produccions que estan desenvolupant, tot de noms que, que, que s'incorporaran a les sèries televisives també busquen, suposo que un ampli aspecte d'usuaris, per tant hi sèries destinades a tot tipus de públic, des del juvenil, des de l'infantil, fins, fins a l'adult, eh, en, eh, en diferents temàtiques, sí. I, i això és el que, que, que volem fer, no? portar a terme una plataforma que quan engegui doncs ja tingui una àmplia oferta i si vols com que avui no tenim tampoc ma, massa temps i sí. el que havia decidit és parlar de tres sèries mm -hmm. no? que, que, que poden ser interessants i que els i que els ugurem en aquesta plataforma. Doncs endavant comentarem fer una pinzellada per aquestes tres sèries que, que, que arribaran a, a través d'aquesta plataforma i que podem dir doncs, serà unaiqueta la cara visible, el no? més destacat segurament que aportarà aquesta nova plataforma, tot i que tu ja ho has dit, eh? que també voldrà fer una passa més enllà i... Sí, tot i que hi ha molt de ventalla, eh? perquè hi ha un projecte de Damien Chazel, que és el, el director que havia aconseguit l'Oscar eh, fa poc hi ha, hi ha una nova sèrie de, de Jennifer Aniston uh -huh. però bé, jo me'n volia centrar amb tres, una que ja havíem apuntat la setmana passada, que és el retorn a la petita pantalla d'Aaron Paul. Sí. Uh, suposo que tots els que sou fans de Breaking Bad ja heu vist Camino, la, el tancament arrodonit de, de, de la sèrie que ha tingut lloc uh, fa pocs dies enrere a Netflix, uh -huh. però ara uh, em li deia una mica també de, de, de trencar... Uh, el que havia fet fins ara doncs aquest actor participarà uh, en una sèrie que també té una temàtica uh, que està agafant certa volada que està de moda, que és uh, aquest fet d'explicar casos, uh, dramatitzar una mica casos reals que han tingut a veure amb crims o, o amb tribunals i una mica donar-li aquesta pinzellada uh, de, de ficció i doncs, serà el protagonista d'una sèrie que porta per títol Thrus Vittol mm -hmm. i que doncs, estarà centrada en, en aquesta temàtica. Està basada en un llibre que es diu Aris Peeling mm -hmm. Sleeping i que, que doncs, porta un thriller dramàtic eh, prou intens i que, que bé, serà una de les una de les sèries que, que llança la plataforma i que, i que esperen que, que funcioni. Doncs un bon moment poder també, no?, per triar el retorn d'Aaron Paul, ara que ja havia fet altres pel·lícules, eh?, com uh, Need for Speed, no era? Sí. Aquesta, una de les sí, últimes no, no, d'aquestes. Sí, és sèrie. un actor que no ha acabat d'arrencar sí. en, en el cinema, però que, bé, té tota aquesta estela darrere que porta de, mm -hmm. de Breaking Bad i que, doncs, suposo que també amb l'intenció de de treure's l'etiqueta sí. no? perquè sempre succeeix que quan una sèrie té de... molt d'èxit doncs, eh, acaben etiquetats els actors i, i la seva idea doncs, és donar un gir a la seva carrera eh, amb, aquesta, amb aquesta sèrie mm -hmm. no? aquesta seria la primera aquesta seria la primera la segona seria eh, l'escriptor fantasma que eh, el que intenta és buscar al públic més, més, més juvenil Mm -hmm. i crec que pot ser una d'aquestes sèries sorpreses que, que que desperti la, la plataforma intenta acostar-se molt al públic juvenil mm -hmm. és un grup de joves que curiosament doncs, investiguen diferents, diferents misteris i els ajuda un fantasma que es comunica amb ells a través d'un ordinador per tant és una sèrie que apunta maneres que serà divertida, curiosa i que recupera una mica l'esperit d'aquest dels, dels 80-90 amb doncs, eh, sèries que ja, havíem, que ja havíem conegut Sí, se'n se marca, o sigui, és en l'actualitat? O... És en l'actualitat però recupera una mica l'esperit de, uh -huh. de, de sèries d'aquella època i doncs, té tot un seguit de protagonistes que són que estan en l'etapa juvenil i que busca una mica aquest tipus de públic i que intenta ser una sèrie amb molta xispa i que, i que enganxi el públic juvenil. Mm -hmm. Molt bé. Aquesta és la segona de les propostes que ens portes tu avui eh, doncs, com a recomanació d'aquesta nova plataforma, d'aquest nou llançament d'Apple TV. I quina seria la, la darrera? Tot i que ja ens has dit eh, que n'hi ha moltes. Doncs pels fans una mica de la ciència-ficció, eh, una sèrie que ja fa dies que corre que corre el tràiler, que porta per títol Sí, i que eh, té dos elements importants, que és que en eh, darrere eh, el seu els seus guionistes són els mateixos de Vicky Blenders, uh -huh. no, una de les sèries més, més reconegudes dels de, de últims temps, i que té com a protagonista eh, Jason Momoa, doncs que eh, l'heu conegut per per ser Aquaman i per participar a una sèrie com Joc de, com joc de Trons. No? Uh -huh. Stephen Knight és el, és, el, és el creador de la sèrie, que ja veiem el creador de, el mateix creador de Peaky Lenders i també a la direcció doncs, hi ha el director dels de, de Jocs de la Fam Francis Lawrence doncs, que dirigeix els, els primers capítols d'aquesta sèrie de ciència-ficció que porta per títol sí i que la seva temàtica figura que després de... És una ciència-ficció apocalíptica que intenta explicar-nos com ha quedat el món després de que el... tots els éssers humans des de fa temps, doncs, degut a un virus, eh, siguin secs, no? Uh -huh. I, doncs, apareixen... Eh, neixen dos nens que, per primer cop, doncs, poden veure. Són els dos protagonistes de la sèrie. Un és Lleixo Mamoa i veurem eh, quin destí tenen, tenen predestinat. Carai, doncs eh, serà interessant també aquesta sèrie, eh? També doncs, amb una cara coneguda, com ara tu ens comentaves, i doncs... Eh... N'hi ha moltes més, però haurem d'anar veient ara a partir del mes de novembre com es desenvolupen i com i com va funcionant la, la plataforma. La Jennifer Aniston, de moment, la deixat aparcada, no? no? No ha entrat dins d'aquesta selecció. Tenia que fer tres i he optat per, per aquesta selecció. Molt bé, doncs a partir de l'1 de novembre, per tant, ja, a partir de ja, ja doncs, podreu eh, adquirir aquesta nova plataforma, Apple TV que no sé si s'ha de comprar un aparell o alguna cosa especial perquè aquests d'Apple també a vegades sempre et fan fer una, una despesa extra no? a més a més d'aquests doncs, doncs, 4,99 no sé si això va directament amb un Smart TV o... Sí, sí això primer que tens que ser usuari d'iPhone uh -huh. d'Apple tenir un iPad, un iPhone un iPod uh, i aleshores doncs sí que hi ha, ha l'intenció de que eh, pels usuaris que a partir d'ara comprin doncs, a, a algun, algun arturologia tecnològic vinculat a, a Apple doncs, durant el primer any sigui, sigui gratuït. Per tant si ara de cara Nadal adquiriu sí. un iPhone o un iPad és probable que tingueu l'aplicació gratuïta durant, durant un any. bon amb ganxo. També sí, una, una, un alícit més per aquells, hi ha, hi ha gent que és molt seguidor d'Apple, no, l'he tingut jo sempre iPhones, per exemple, i no em vull canviar Doncs bé, poder, és una bona opció en és aquest cas, opció, sí, sí, sí. també esteu interessats en les sèries i en aquestes tres que ens ha recomanat avui el Narcís, però que doncs, com ens deia, el ventall és molt ampli doncs, Narcís, la veritat és que haurem d'estar atents, aviam quina és l'arrencada d'aquesta Apple TV, i això ja ho comentarem més endavant, també aviam quines altres propostes podem anar destacant d'aquesta de, de, nova plataforma, que la veritat eh, veiem que van sortint plataformes com Bolets, sí. o, o fins i tot més, no? <ríe> doncs eh, tenim secció per, per dies, eh, crec. Doncs <ríe> no ens l'acabarem. <ríe> doncs, Narcís, ens retrobem dilluns. Això, fins la setmana vinent. Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat i a continuació ens tenim... Uh, aquesta càpsula de Medi Ambient parlarem de vespes asiàtiques i ho farem amb la capdària de, de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell la Rut Palomeque, bon dia. Hola, bon dia gràcies per venir fins als estudis de, de la ràdio i explicar-nos doncs, uh, això, la vespa, la vespa asiàtica se'n parla molt, a vegades se'n parla més la tenim molt present però jo crec que encara hi ha molts dubtes i poder i tot mites que s'han creat al torn de, uh, de la vespa asiàtica uh, si et sembla comencem Uh, cronològicament no? o comencem pel principi um, una vez asiàtica, per tant no és autòctona d'aquí, com va arribar aquesta espècie cap a casa nostra? Bueno, aquesta espècie va arribar, es diu a Europa a l'any 2004, uh -huh. uh, a través del port de Bordeus. I llavors des d'aquí ons va iniciar una expansió, Uh, a Catalunya es van identificar els primers individus a l'any 2012 uh -huh. uh, i, i a Palafrugell la primera constatació d'un niu va ser l'any passat el, el 2018 i ara aquest any doncs, ja hem trobat nou nius uh, llavors ve l'expansió ha sigut diferent depèn dels territoris a, uh -huh. al País Bàs on doncs, ja hi ha una, una, gran, una gran implantació de, dels insectes i, i bé, cal esperar una, una, una, un increment exponencial si és el que el, el, el, bueno, si sí, es el que ha estat passant a altres ter territoris. Ahà, com veiem doncs, l'any passat es detecta el primer àrea ja neodetetat nou de de news, per tant, eh aquesta evolució no? que va seguint, suposo que eh, bueno, les, les condicions climàtiques i tot eh, afavoreixen no? que aquesta espècie invasora s'estableixi doncs, aquí, eh, que hagi arribat i doncs, que s'estableixi i vagi cre creixent la, la població. Sí, normalment bé, totes les expansions d'espècies invasores actuen pels patrons de que troben un hàbitat semblant al que tenien les seves condicions mm -hmm. d'origen i també el fet que desencadena que hi hagi una expansió molt, molt gran eh, és l'absència de depredadors naturals en aquest, eh, clar, en allò quan te colonitzen, doncs es troben molt a gust i, i no hi ha ningú que els hi faci que els hi faci nosa mm -hmm. i llavors, bueno, tenen aquest comportament tant de cop i volta, doncs, aquesta explosió mm -hmm. Com que, quan parlem d'espècies invasores, sempre expliquem doncs quins efectes no, té per al nostre, nostre ecosistema doncs també anar per aquí, no? Què, què, què passa? Eh, doncs, eh, quins efectes té sobre la nostra fauna, sobre la nostra flora, doncs, aquesta, aquesta espècie? Bé, la, la, la vespa asiàtica és la vespa velutina, nigritórax, i eh, té un cicle de vida que... Eh... Elles són omnívores, en una part del seu cicle de vida s'alimenten de, de pol·len, de fruites i en una altra part doncs, són carnívores. Mm -hmm. Llavors, les principals eh, afectacions eh, són a l'apicultura eh, pel fet de que eh, també ataquen a les abelles de la mel, les ataquen físicament depredant-les però també eh, entorn dels ruscs on, on elles estan queden intimidades, no s'atreveixen a sortir llavors aquestes abelles, al no trevir-se a sortir perquè tenen les altres a fora mm -hmm. no polinitzen i és un és, diguem-ne, un efecte indirecte sobre la polinització i sobre la producció de mel Uh, llavors bé, això bueno, en diferents doncs, debats i jornades mm. tècniques que es fan sobre aquest insecte he sentit a dir que, bé, que es preveu que hi hagi un aprenentatge de les abelles autòctones a defensar-se d'aquestes abelles, bueno, d'aquestes vespes no, en aquest cas, i en altres llocs els llocs d'origen, doncs les, les abelles autòctones ja es defensen de les vespes que és un comportament que s'espera que s'aprengui però de moment, doncs, no hi és llavors també hi ha un altre problema sobre els invertebrats polinitzadors perquè també en aquesta fase d'alimentació carnívora també, clar, s'alimenten de... De i això doncs, pot afectar doncs els fruiters, etc mm -hmm. etc. I llavors, clar, hi ha el, el tema de les persones, no?, l'alarma la, social que sí. pot haver-hi en quant a la vespa assassina, les picades... Sí, això poder, ara entrem en aquesta fase de, de, de, de mites no? que, que, es, que es creen entorn torn doncs, de noves espècies, a vegades també suposo que el tamany és més gran que les vespes normals, eh, doncs, també per aquesta peculiaritat doncs, que ataquen a les abelles de, de la mel, doncs, fa que se les tingui sí. com una mica un petit monstre, no? Sí, eh, Posem-ho en context, això no, no, no és tant. Eh? Sí que hi ha efectes, i ho veiem no?, sobre la natura, però sobre les persones podríem dir que... Seria com una vespa normal, no? Sí, els, els que en saben, de veritat diuen que és una, una vespa normal, evidentment és una mica més grossa i això sí que pot afectar no, la percepció que tenim del perill no? mm -hmm. d'aquesta aquest, picada, però bé, aquest mes de gener van fer una jornada tècnica a Barcelona i hi havia experts de l'àmbit de la medicina, l'alergiologia, i explicaven això, que les picades tenen els mateixos efectes que les, que les vespes uh, autòctones. Uh, evidentment, en persones doncs, sensibles doncs, aquests efectes mm -hmm. són més grans i també cal dir bé, que eh, la, els, els ruscos que fan, doncs, ja en parlarem, no? però el cicle biològic de la vespa doncs, tenen dues etapes i hi un moment a finals d'estiu que els rucs són molt, molt grans i poden tenir doncs, 2.000 individus fins i tot a dins. Però és clar, és evident si es eh, s'entra en contacte amb un rus d'aquests o un cop de pilota un cop, evidentment 2.000 eh, ve vespes doncs, poden mm -hmm. fer molt de mal, però seria només en situacions de que, que bé, que estaries en contacte amb molts individus, igual que amb, amb un rus d'una altra espècie de, mm. de vespa o de uh, Ara anem cap aquí. Tu explicaves doncs, que el 2012 se'n detecten per primera vegada a Catalunya, el 2018, és a dir, l'any passat, aquí a casa nostra i ara doncs, aquest any n'heu detectat nous de nius d'aquests. Uh, la veritat és que aquests nius, pues, imatges que s'han pogut veure, no? com elles, uh, com les vespes aquestes, són, són molt grans. Doncs, aquests uh, rus ja també ho deies, eh? pel tamany de, de, de, de vespers d'individus que, que hi viuen també són molt voluminosos Quina, Com actueu des de l'Ajuntament? Quin, no sé si hi ha un protocol establert ens pots explicar una miqueta eh, i què ha de fer la gent també si sí. si veu algun. bé, per, per explicar això explico primer el que seria breument el cicle biològic d'aquest mm -hmm. insecte per entendre bé la, la vespa asiàtica eh, a partir del mes de març eh, fins al mes de març està hivernant des de desembre fins a març està hivernant mm -hmm. eh, i estem parlant de que hi ha les, les reines llavors les reines mm, surten Uh, cap al mes de març hi fan uns nius primaris que són molt petitets, són com una mira d'una pilota de tenis. Sí. Val? Uh, llavors d'aquí neixen les primeres obreres que durant l'estiu fan el que són els nius secundaris, que són els que són fàcils de detectar perquè són aquestes boles tan grosses. Sí. Les acostumen a fer uh, majoritàriament en capçades d'arbres caducifolis, pel, pel que tinc entès, tot i que també se n'han trobat doncs, a, a, a terres, en, dintre de caixes de semàfors i altres, altres llocs. Mhm. Uh -huh. Llavors, clar, què passa? Que el que va creixent és el niu secundari, és on realment hi ha molts individus, i és el que s'acostuma doncs, a, a percebre, és el que estem veient ara, no? Cauen les fulles i comencem a veure grans boles a, a dalt d'alguns arbres. Uh, és, és aquí on, ta, on ta cal actuar. Bé, també els nius primaris, però un niu primari pues, pot tenir 10-15 uh, vespes a dintre i, mm -hmm. i es, es pot... Es pot solucionar de manera domèstica, igual com un vesper qualsevol. No? Uh -huh. Llavors, el que es fa des de l'Ajuntament, sí que hi ha un protocol que s'ha acabat aquest estiu, impulsat per la Diputació de Girona, també per facilitar eines de decisió als Ajuntaments, no? perquè fins ara doncs, era un, un tema que bueno, vas improvisant sobre la marxa, cadascú fa els seus protocols i s'ha intentat doncs, fer aquest esforç de, de posar-ho en comú, i ara disposem d'aquesta eina que va bastant bé perquè t'estableix doncs, unes decisions en funció... Primer, de l'època de l'any, sí. d'acord? Si és una època en què els nius estan actius o estan inactius, doncs s'actua d'una manera o d'una altra. Per posar un exemple, um, ara, el passat dia 30, es va, es va treure un niu, no?, que estava sí. al carrer al carrer Núria, al barri del Brugarol. Llavors, què es va fer? Van dir, bé, quina època de l'any som? Som octubre, encara està actiu, el niu encara ja, ja tot de bé, es dintre. Molt bé, en funció d'això... A, a on està el niu, està en una zona de freqüentació alta, baixa o mitja en aquest cas era freqüentació alta perquè era zona urbana en un carrer, freqüentació alta un cop s'ha votat això dius, bueno, a quina alçada està de, de la, de, del terra mm -hmm. i a quina distància si aquest niu caigués a quina distància està de la, de la gent de, de la vorera, pues, es va veure que estava a una alçada molt alta però si caia en vertical doncs caia gairebé sobre de la vorera per tant segons aquest protocol ens diu que això s'ha d'intervenir, intervenir vol dir en aquest cas treure el niu, val? Uh, el que fem normalment és posar un cartell abans que no es tregui indicant que hi ha un niu que es sí. que ja està identificat, també perquè la gent pugui veure que l'Ajuntament té coneixement i que es farà alguna cosa per evitar doncs, més, més trucades i més alarma, i, i després es treu. Podríem trobar-nos un altre cas, per exemple, aquest estiu. Doncs vam trobar un altre niu uh, a la zona més aviat de la, de la culinària del sol. Uh, era també una època del, diguem, de l'elevada de activitat del niu, Uh, però en aquest cas estava doncs, en una zona de baixa freqüentació, estava una alçada que el protocol ens deia que no, no, no era necessari treure'l. Clar, si no cal treure treure'l, tampoc s'ha de treure, perquè també són recursos que es destinen a, a actuacions que potser no són del tot necessàries i en detriment d'altres que s'hi cosarien. No? Sí. Llavors, en aquest cas, doncs, es, es va posar un, un cartell, que això també el protocol també ho recull, ho fan altres ajuntaments, informant, diguem, aquí hi ha un niu, uh, no, no, no es, no es treurà, però hi és. és a dir, vostè, no, per la gent... que que tingui la informació de que allà a la vora hi ha un niu, que en aquella distància, passant per aquell camí on et troben el cartell, no estan en risc. Sí. Però, evidentment, s'han de prendre les precaucions doncs, de no fer no xutar pilotes. Si van de amb animals, doncs, que no, els animals no vagin a pujar-se o a pujar, a, sí, no? a, a pujar que, que vagin precurs, a precaució la gent. I clar. ja està. I és simplement això. I llavors, què passa? Doncs, bueno, aquests nius, eh, ara, d'aquí doncs, poc, al mes de novembre, ja aniran a quedar en buits, les, les obreres moren mm -hmm. i els nius queden en buits. Per tant, Uh, algú que ara pues, per Nadal, desembre o al gener vegi una, una bola a dalt d'un arbre un, pot ser un niu de vespa asiàtica però segurament estarà buit per tant aquest niu estarà buit i l'any que ve seguirà buit uh -huh. i en aquest cas uh, ara tu deies que o si sigui, no hi ha perill per a, la, per a la gent perquè està en una zona a prou apartada i tot, no, no, no l'acabeu trient uh, potser la gent es pregunta però, carai, si és una espècie invasora i doncs té efectes sobre... Uh, una espècie com és uh, la l'abella de la mel no? i tota la no? que, que tota la, la feina que fan la, aquest tipus d'abelles per què no s'acaba traient igualment? Uh, no, o sigui, mm. com es lluita contra aquesta espècie invasora? Ara ja és massa tard i per tant uh, no, no val la pena triure aquests urs perquè és, potser l'any que ben en faran un, un altre lloc? Clar, això és, una pregunta, és la pregunta del millor, no? En tot, totes les invasions biològiques passa el mateix. Hi ha un, un punt que és, jo crec que és de, de capacitat, de capacitat de les administracions. Mm. Um, clar, nosaltres veiem una, una part dels nius que hi ha, que són les zones més, més freqüentades, però, clar, l'extensió de bosc que hi ha a Catalunya, que hi ha a Palafrugell, zones on no hi passa mai ningú, uh, això no, no ho pot controlar ningú. I, i si s'haguessin de treure tots els nius que es troben, no, no es donaria l'abast llavors és una mica la, la pauta que ha anat passant amb tot, que ha anat passant amb el morrut de les palmeres amb el mosquit mm. hi ha un moment d'identificació que hi ha una espècie invasora dius, bueno, ens hem de preparar hem de eh, dissenyar algunes eines per defensar eh, diguem-ne els valors més, més, més vulnerables no? en aquest cas, doncs, bueno, l'agricultura al voltant de, dels del rus de, de velles de la mel o, o la seguretat de les persones, doncs aquí sí mm -hmm. que s'hi destinen recursos eh, és inabastable és inabastable, llavors és una mica veure bueno, mm. veure l'evolució si sortiran predadors naturals i si, eh, com, com evolucionarà això però... eh, Ho preguntava també a Rut perquè ara fa unes setmanes a través de les xarxes socials, que la gent parla de tot ens doncs també eh, hi havia una fotografia d'un rus, que no me'n recordo on, eh i, i es preguntava perquè no ho treien no? i poder una de les causes era aquesta no? perquè estava en una zona uh, apartada uh, i per tant doncs, no calia uh, treure'l, com tu deies o, o en aquest cas no era necessari destinar-hi els recursos pel, pel, pel risc baix en aquest cas de que pugui haver-hi per a les persones o per altres uh, o per a l'agricultura en aquest cas i sí. um, no obstant això, aquesta persona feia la foto, no sé si us va, es va posar en contacte amb vosaltres, però com ho ha de fer algú que vegi un rusc o, o, o algú que que detecti o, un niu d'aquestes vespes com, com quines actuacions ha de ser bueno, això jo el que li recomanaria seria que es posés en contacte amb l'Ajuntament, amb l'àrea mm -hmm. de medi ambient si té possibilitat de fer alguna fotografia també ens ajuda bastant i llavors li podem donar la informació que correspongui si és un niu que no el donem detectat i és, eh, és, és, és de risc doncs mm -hmm. evidentment s'actuarà si no es considera que s'hagi d'actuar doncs bueno, es senyalitzarà procurem senyalitzar també perquè les persones puguin puguin tenir la informació. El que sí que és cert és que, clar, hi ha un llindar molt, molt difícil, que és el tema de l'alarma, la, la percepció, uh -huh. i aquestes coses doncs, bueno, són subjectives i, i bé, clar, l'alarma social moltes vegades la genera de manera doncs, perquè no hi, no hi ha prou coneixement, no hi ha prou informació. Llavors, per això, a vegades, bueno, es considera que contra l'alarma social s'ha doncs, d'informar, no? no sempre s'ha d'actuar amb... Matem moltes coses canonades, no podria ser el cas A vegades s'han doncs, de, de, de fer aquestes actuacions i nosaltres doncs, avui estem explicant quin és el protocol que se segueix i ara doncs, que ja es comença a tenir més coneixement també és important no? que en aquest cas és a dir, que és a través de la Diputació, això, sí. del Departament. Doncs a través de la Diputació, doncs, també que hi ha entitats supramunicipals doncs, també s'hi posin no? per, per intentar doncs, donar-vos les eines, en aquest cas, als ajuntaments, doncs, per, per tal de, de saber què cal fer, no? perquè al principi, doncs, quan arriba una, una nova espècie, sempre és això, estem alerta però no sabem ben bé com sí. cal actuar. I ara doncs tenim aquest, aquest manual... I, per tant doncs ja tenim una eina per perseguir um, hem explicat que què feu des de l'ajuntament com, com ha d'actuar la gent en tot cas i no sé si hem d'acabar explicant alguna altra cosa o, o hem fet no, entrepassar tot ja força cosa potser també explicar que el fet de detectar un individu a vegades hi ha persones que ens, ens trucen ens escriuen perquè mm. han vist un, un individu clar un individu no nosaltres podem intentar identificar-lo, no? Si té una fotografia, saber si es tracta de la vespa aquesta o, o d'una altra, perquè també es pot confondre. Clar. Hi ha diferents espècies que es poden confondre amb la vespa asiàtica, però un, un sol individu no, no podem actuar, perquè no, té, no, no podem fer res de saber on està el niu. Mm. Llavors, veure un individu, bueno, que, dit, doncs sí, que per allà hi ha una vespa volant i que pot venir d'un niu que està més o menys lluny, però no ho sabem. Doncs, uh, us hem donat aquestes claus, en tot cas, si, si veieu només una, una vespa, doncs uh... No, no us poseu les mans al cap Intenteu, en tot cas, si podeu doncs, detectar d'on ve i si hi ha un rusc a prop doncs, en aquest cas sí, feu una fotografia després doncs, uh, uh, us poseu en contacte amb l'Ajuntament per tal de, de, de, de poder doncs, uh, que ells qualifiquin en aquest cas quin uh, risc hi ha per a les persones i també per a, a l'agricultura uh, entorn a aquest, a aquest rusc. Doncs uh, Ruth, crec que ho hem repassat tot, així que només queda... Donar-te gràcies i, i res més. Doncs, en tot cas, si hi ha alguna gent que, que, que us vulgui posar en contacte amb vosaltres, eh, recordem, eh, telèfon i, i correu electrònic, en tot cas perquè us facin arribar aquestes fotografies. Sí, el, el correu electrònic és mediambient arroba i el telèfon, bueno, mateix el general de l'Ajuntament el 972-613100 mm -hmm. Perfecte doncs Moltes aquest... gràcies a vosaltres Doncs amb aquestes dues eh, vies de contacte ja sabeu com us podeu doncs, dirigir a l'Ajuntament Nosaltres doncs, us recordem que aquesta conversa que hem mantingut avui amb la, amb la RUT doncs, també la penjarem a la nostra pàgina web i si així doncs, la, la tindreu fresca per si en algun moment se us oblida alguna d'aquestes eh, indicacions que ens ha donat la RUT Moltes gràcies I amb aquesta càpsula de medi ambient posant la mirada en la vespa asiàtica tots els efectes doncs, que pot causar sobre el nostre ecosistema i també doncs, com hem de fer, com hem d'actuar doncs, si ens trobem amb un rusc i doncs, també ara donc ja coneixem uniqueta més com actua l'ajuntament amb aquest, aquests ruscs, per tant amb doncs, aquesta taula de perillositat i tot aquest protocol que s'ha de seguir i que s'ha proporcionat des de la Diputació de Girona. Doncs hem arribat al final de l'hora del peix fregit d'avui, dilluns 4 de novembre. Nosaltres ens retrobem novament aquest proper divendres. Per tant, doncs, que passeu una molt bona setmana. Us recordem que aquestes dues seccions, així com l'entrevista amb el doctor Marqueta, doncs les podeu trobar totes a ràdio Palafrugell Ara sí, ens acomiadem i ens retrobem divendres. Que passeu una molt bona setmana.